Pista 20 Capitolul 14 Frământări O liniște de cavou domnea în Chiar pendula din perete și încetease mersul. Ilarie se-n simțin nepădit de o frică fără nume, nemai încercată până atunci. Frica de el însuși. Era un simțământ complex pe care nu-l cuprindea ușor mintea, având implicații ciudate, uneori contradictorii. Nu se temea numai de el, ci și de mediul ambiant. Preutind îmi vedea vrăsmași, oriunde s-ar fi dus, l-așteptau primește. Dacă rămânea singur, dacă rămânea singur, îl luau gândurile în primire. Tot ceea ce îl împrejmuia îi devenise potrivnic, dușman, gălău. Ca să alunge liniștea care îl scotea din fire, trec la pian și execută vigilios câteva piese tari să trezească și moarte din somn. Marșul din Tannhäuser, furtuna de Weber, o de list, poloneza lui Chopin și altele. Obosi curând, ne dușea la -i curgea și roaie pe față. Puse atunci la patefon plăci cu muzică zgomotoasă de alămuri. N-ascultă decât primele măsuri. Restul, prins de gânduri, îi ajungea la poarta urechilor ca un ecou, secătuit de sunet, trecut parcă printr-un șir de perețe vătuiți. Anăuși. am nevoie de aer!" Ar fi putut să deschidă ferestrele, dar nu de aer simțea nevoia. Se îmbrăcă în pripă și ieși afară în stradă. Peisajul nopții părea sărac fără oameni. Străzile lețite de furnicăria umană arătau ca răurile secate de așiță, pe care se putea merge pe prunt. Încotro s-a apuce la ora asta. Indiferent, o lua la întâmplare pe Bulevard. Teii rânduiți pe marginea trotuarului vremătau ușor sub o boare de vânt, iar globurile electrice, căpățând de lumină, se legănau spânzurate de stâlpi. Încotro am pornit o se întrebă doctorul gândindu-se la noaptea de insomnie care l-a aștepta. N-avea acasă nici un somnifer, iar la spital era prea târziu ca să se abată. Dacă s-ar duce la club? A nu, ei se făcu să le hamite să mai calce pe acolo. Mutrele acelea pricăjite, minore, care nu știau altceva decât pocăr și biliard. Îl zgâriau pe nervi. Bineînțeles, cu excepția câtorva, în primul rând de dorde. de. Ajunsese în pe aproape de gară. Se uită cu luarea minte. Da, da, Par și o luaser cu adevărat spre gară. Bine, mergem acolo. Poate și mai departe. Ce ar fi să. Mhm. Uh -huh. Da. La București. Așa, pe nepusă masă? Mă rog, de ce nu? Acesta e farmicul neprevăzutului. Și mâine dimineață facem calea întoarță. Numai dacă avem acum un tren potrivit. Este, chiar lui 701. Retur. Vestitul accelerat cu vestita ciovnire de la Pietroasa. asta. N-a sosit încă. Mai are o jumătate de oră. La unul și ceva suntem în gara de nord De acolo undeva, la un local de noapte Poate la Femina sau la Mogador Bani avem Nu prea mulți În orice caz ajung Poate nici nu-i pe toți Vă rog un bilet pentru București Da, a întâia Și atunci luase tot clasa a întâia Să dăm câteva tercoale pe peron Pii, ce pustiu atunci îl întâlnise pe olarian, spilcuitul el cu crizea întemă la butonieră. Încotro profesore. La căciulata pentru o cură. Sufera de rinichi nenorocitul. Eu mă duc la o nuntă. Am nuntă în familie. Ha-ha, bun! E vorba de petrecere? Da și ce petrecere a fost, încât mi-a ieșit pe nas. Așa petrecere nici la dușmani. La bună vedere, profesore. Uite că vine trenul. Se urcă direct în vagonul restaurant Tixit de Lume. Mai bine aici decât într-un compartiment de clasa întâia. Acolo nu merge bine. Uite aici un loc la o masă. Aș vrea ceva de băut. Porto aveți? Și file de nisetru? Bun. E praspăt? Până atunci șuncă de praga. Hai, repede. Sunt grăbit. Când văzu utura doctorul trezării. Ce facem cu freii intervalul nostru? Se apucă să calculeze. Extraordinar! Ieri s-au împlinit cele 14 zile și nici n-am știut. Va să zic că ai scăpat de pericol. Bea, doctore, n-ai parte de parablegie. Ești norocos? Bată-te ferice să te bate. Ar fi și mai norocos dacă ar avea cu cine să scoată o vorbă, să lege o discuție. Deocamdată nu-i la masa vecină, un bătrân cu fața roșie caracul picotește de somn. Neguțătora angrosist, de bună seamă. O fi având un bani la el? Așa, câteva sute de mică, Goni gândul. Să lăsăm în pace pe E un episod încheiat definitiv. Mai bine am da o raită prin trecut. Hmm. Când doctorul Vrgolici și-a trecut examenul de docență, ce zaia feta mai fost la femină? Oh, temporă! Erau femei frumoase pe atunci, tot una și una. Ce s-au fi făcut Ilona? Un ca fierbinte cu trup de panteră. Scotea din minți pe oricine. Chiar pe un defunct ca... În lături cu zăvidea ăsta obsedant. Uite-o, femeieșcă frumoasă! La așa ceva mi-ar da inima brânzi. Se pare că e cum o să hmm, Parcă aș cunoaște-o chește ăștia, jucăuși Unde am mai văzut eu figura asta? La rândul ei tânăra tresării, Dar consultarea memoriei nu ținut decât o clipită Nu ești dumneata Ilarie? Da, eu, Ilarie Magheru Și dumneavoastră? Mai degrabă vocea decât chipul o trădanse. Nu cumva, doamna Morariu Exact. Ea era fosta directoare a pensionului modern de odinioară. Numai că acum purta alt nume. Căsătoria cu profesorul Morariu nu dura decât cinci luni. Ce surpriză să ne întâlnim după atâția ani. Cât sunt? Opt? Nouă, dacă nu mă înșel. Chiar nouă erau. Magda Băleanu, stingerită de prezența maică o condus în vagonul alăturat unde aveau locurile și reveni imediat. Acum putem sta de vorbă? De unde să începem? Ilari are spuse despre el câteva lucruri. Este medic? Bănoasă carieră. Ea și-a una și mai bănoasă. Profesia de femeie. Doctorul râdea. În sine gândi. E sinonim cu ceea ce se cheamă cocotă. Se ține bine, afuresita. Bă, parcă o întinerește. Și e văduvă colo. Am moștenit o avere bunișoară Ce-o fi astea. asta? Rău, 10 milioane mari și late? Iată, uite, e bogată A dat o lovitură maestră. Cred și eu, frumoasă, tânără și milionară Ce-ar dori mai mult? Sunteți fericite? Nu sunt nefericite Ilarie se zise nuanța și îi pus întrebarea care, acum nouă ani, îl chinuia atât de mult. Cum de s-a măritat cu profesorul Morariu? că s-au împinsese. Banii bărbatului o ademeniseră. Lunecând pe panta amintirilor, ea-i destănui că atunci făcuse o mică pasiune pentru el. Și el pentru ea. A fost prima lui dragoste. Mai bine altfel, cine știe unde ajungeam. Aveți dreptate. Lasă-mă cu aviți și cu reverența care ne distanțează. De ce nu vrei să trecem pe poziții mai convenabile? Adică să ne tutuim. Având de aproape un deceniu de când ne cunoaștem, ne-am putea îngădui." Doctorul surâse. Fie, de paharele și ciocnire pentru decizia hazardului de a întâlni. Mi-a plăcut comportarea ta de atunci. Ai fost cu adevărat, cavaler." Dacă morare nu mă trimitea în străinătate cu zorul nu-mi scăpai de mine atât de ușor. Ilaria abia acum afla de acest lucru. Și nici acum nu o să scapi. Ai ceva în tine care îmi place? Nu-i vorba de un simplu capriciu. Chiar acum, revezându te mă simt răvășită. Am început să plutesc în reverie. Ba nu, zău. E o declarație, făcut doctorul surprins și zâmbi cu toată gura. Ia se enervă. Nu mai râd așa că mă apucă toți dracii. Ce face la București? Încă nu știu pentru ce am plecat. Ba da, ca să ne întâlnim amândoi. E o rațiune. E, hai, vorbește serios. Îți dau cuvântul de onoare m-am urcat în tren fără scop. Uite, sunt cu mâinile goale. Nimeni nu știe unde m-a afară de tine. Ascultă, am o propunere. Hai să mergem la Viena. Sau mai bine la Veneția Acolo e mai romantic Stăm o săptămână, două și ne întoarcem Ce zici? Admirabil, dar nu pot Am spital, consultații Ce fac cu îndatoririle mele profesionale? Lasă-le, altă. Nu să piară nimeni în absența ta Nu te costă niciun ban, Ești invitatul meu O să petrecem la cataramă Iartă-mă, nu pot, Magda Înțelegi? Sunt angajat." Angajat." Eu te angajez dacă vrei și te plătesc, răcește. Doctorul se uită lung la ea. E trăsnită rău, femeiușca asta frumoasă și picantă, care la vârsta ei, să tot aibă 30 de ani, arată ca o adolescentă." Mă rog, câte mă ofer?" Așa de curiozitate." 50 de mii." Puțin. S-ar putea să îmi pierd postul și atunci ce-am făcut?" Deficitul e considerabil Ei bine, adaug încă o sută de mie Stăm la tocmeală Fi regină, draga mea, nu negustoriță Trei sute de mii ajung Nu dau un bar mai mult Doctorul în galbenii a început să strige Unde mi-ai fost până acum? De ce nu te-ai arătat mai devreme? Măcar cu două săptămâni Răspunde odată, răspunde. Oh, noroc, nu răc, așa că ne de lumea. Nu ești din toate mințile? Dar tu ești? Îți închipi că pot crede o iotă din cele ce minșiri? Se îndoiește, domnul. Poftim una contă de 100.000 de mii pentru a te convinge. Și umblând în poșetă, scoasă un pachet. Numărei. Restul în două rate. Prima după cinci zile, a doua la încheierea angajamentului. Mai ai ceva de obiectat? Magheriu înota în nedumerire: fa să zic că e adevărat! Femeiușca asta frumoasă avea atât bănet încât putea să-și satisfacă orice capriciu. Uite, încă n-au zise să se fi făcut cuiva pe lume o propunere atât de trăsnită. Dar totul e posibil pe planeta noastră. Chiar lucruri mai extravagante decât era unui bărbat. Gândind așa, îl zgândări o ciudă forizită. Cum de n întâlnise pe Magda mai devreme Dacă muierușca asta na babă, ieșa în la Cum vreo două săptămâni Ce simplu s-ar fi rezolvat nevoia lui de bani Pentru înfăptuirea proiectului Mii de dragi Nesăbuita grabă prăbușise Totul la pământ N-a știut să aștepte Crezând prostește că prima ocazie E și ultima Parcă timpul se îi brusc Uite, realitatea a dovedit Exact contrariul și poate că viitorul e rezerva și alta. Și altele. Draga mea, mai convins. Merg la Veneția, dar fără chirie. Merg de dragul ochilor tăi frumoși. Pe cuvinte cinste? Da. Te previn că nu mă afectează suma. Știu. Dacă ai și respingătoare, nu te-aș însoți nici 10 km. Dar îmi place și asta, e esențial. Și îmi place să revăd Veneția unde am fost cu părinții când eram mic Foarte bine Dacă te dai afară din serviciu, îți gledesc eu în sanatoriu E bine? Ascultă, regină, scoateți ți gărgăunii din cap Dacă face lucruri de astea, avera ta se duce pe copcă în câteva luni Lasă-mă, nu purta de grijă În lucrurile practice sunt mai stați decât în scumpul meu doctoraj hm? S-ar putea? În femeia asta să lasiesc enigme mari la ce bun să-ți bați capul cu ele? Ar însemna să-i răpești unul din farmecele de căpetenie. Dar de ce atâta grabă? Nu-i mai bine să amânăm voiajul ăsta cu o săptămână? Nu! Mâine! Vreau mâine! Știa să vrea cu strășnicie. Orice îi fulgera prin capul prea schimbat în faptă. N-avea ceva mai bun de făcut decât să asculte. Plecarea a doua zi cu simplonul. Ea nu era singură. Avea o suită personală, compusă din două femei și un bărbat. Ce-i cu ăștia? O întrebă doctorul. Personalul meu de serviciu, coafeza, masioză și antrenorul meu de box. Box? Practici boxul? De ce nu? Uneori sunt simlită să mă apăr de bărbați. Nu pot suferi forța brutală. Hmm. Din ce în ce mai interesantă femei ușca asta, gândi Magheru. La Veneția, perechea se instală cu fast la hotelul Royal Danieli, într-un palat de periva de Schiavoni, și o săptămână întreagă dusă o existență princiară, ospătându-se la Chianti Paganeli sau la Florian. După amiezile făcând promenade, fie la Lido, Murano sau Burano, iar în nopțile până târziu, petrecând la Goldoni, ori la serenatele de pe Canale Grande. Dimineața, Ilarie colinda muzeele și expozițiile de artă, Uneori spitalele, rătăcind de unul singur prin labirintul venețian Deoarece Magda era ocupată cu gimnastica, boxul, cu afiura, manichiura și pedichiura Timp de trei ore închiate. Acest program destul de opositor făcea parte integrantă din viața ei Și l-a respectat zilnic cu o regularitate de ceasornic Nu-i vorba Datorită lui dobândise un trup suplu și zvelt de adolescentă Bucurându-se totodată de o forță fizică neobișnuită la femei se mira însă de unele apucături ale prietenului ei. Când vizitare fabrica de la Murano, el se îmbăta așa de tare încât era gata-gata să treacă prin oglins. La orice dejun sau cine nu-i ajungea o sticlă de Chianti. Odată le întrebă, De ce bei atâta? Ești medic și îți dai seama că îți face rău." Știu, dar nu pot." Ai vreo suferință de care vrei să scapi?" Regină psihologă, îngenunchez la picioarele tale." Ai ghicit. Ce-ai făcut, maestate? Ai ucis pe cineva și te mustră conștiință? Chiar asta am făcut. Am ucis răgină fără voința mea. Serios? Să-ți și se joc de mine. Foarte serios. Ai operat și ai greșit operația? Sărăcuțul de el răsteia încolăcindu-i brațele pe de gât și sărutându-l matern. Ce grijă-și face! Doar asta se întâmplă cu 90% din medici Ilarie tresărei Dusese prea departe discuția Și întoarsă o poartă în macazul Deslușindu-i că nu era vorba de o eroare Dar că cu complicații Și pacienta mm. Atunci se schimbă socoteala Am înțeles Era frumoasă Parcă ați fi fost gemene Prelegea mea Semăna cu mine? Dragul meu drag Astăseare mă grizesc și eu Complex se mag asta E vizibil vizibil din tiparele obișnuite În ea coexistau trei femei Una calină, sentimentală, fierbinte Dăruindu-se total dragostei A doua, rece, egoistă Calculată în viața de toate zilele Precisă ca o mașină A treia, feroce ca un animal de pradă care la nevoi călca în picioare tot ce făcuseră celelalte două femei pentru a-și împlini o proaspătă dorință Paradoxul că puterea unei femei este slăbiciune se inversa la Magda La ea slăbiciunea era puterea Ilarie, fără a simți în preajma ei vraja de totdeauna a femei, o accepta totuși Își dădea seama că a pe un drum străin care ducea poate într-o prăpaștie Dar el era deja în prăpaștie Se socotea în afară de legea morală se doar un om Supraviețuia ca o epavă umană Cu echilibrul frânt Întreținând silnic Iluzia că se va redresa Depărtarea de patrie Îl ajuta simțitor Și îl mai ajuta și faptul că nu rămânea singur Cu el însuși Băutura, de asemenea prin stările ei Euforice, îi muia tortura De nesuferită a conștiinței Într-o zi Întrebă pe Magda mai mult ca să o încerce Draga mea te rog să-mi spui sincer, deschis. Poți să-mi împrumuți 500 de mii lei pe termen de trei ani cu poliță în regulă? La ce-ți trebuie atâția bani? Vreau să fac o călătorie de studii în câteva țări străine. E un vechi proiect al meu rămas în suferință din pricina lipsurilor." Da, bine, te împrumut." Ba nu, Serios spui?" Foarte serios." N-am nevoie de poliță. Dacă nu mi-e înapoi, e să voi trece pe numele tău. Așa faci cu toți datornicii? Nu, pentru că nu împrumut pe nimeni. Cu tine fac o excepție și știi pentru ce o fac. Așadar, ea accepta, era gata să-i numere o sumă importantă pe care o răvniți atâta. Ciud al zgândării, iarăși, de astă dată la culme, striga furios ca ieșe din fire. De ce nu te-ai arătat acum două săptămâni? Ce răcunești așa? Eu aveam nevoie de bani? De ce nu te-ai iubit tu? Ai dreptate, muie Ilarie glasul. Eu sunt vinovat. Trebuia să mă aștept și m-am grăbită, din păcate. Da, o fracțiune de timp fără importanță îi răsturnase visul până pe nu înaintea reușitei. De ce oare imponderabilele din serviciul destinului său uneltiseră ca plecarea doctorului la nuntă să coincide cu voiajul moșierului Zavideanu, oferindu-i mare și mult așteptată ocazie? Ori această ocazie, cu toate aparențele ei ispititoare, nu era cea bună. Se dovedise nefastă, îl aruncase în prăpastie. Exista ceva deasupra înțelegerii lui Ilarie care se împotrivea, Opunându-i un veto categoric. Cine ar putea să spună? Trimise o telegramă șefului său, doctorul Barbu Duțescu, motivând că se află în Italia datorită unui semnal al freii intervalului, consecința a traumatismului cranian din ciognirea de la pietroase. Mințea, deci, că venise la un consult medical. În două rânduri rupse formularul. Abia a treia oară îl prezentă la ghișeul poștal. Iată ajunsese să-și modifice relațiile cu oamenii. Totul începea să se schimbe în jurul său, săpându-l, anulându-l, desfințându-l. Într-o zi se întâmplă ceva neobișnuit. Magda veni cu o gondolă de la Biserica Santa Maria de la Salute, unde asistase la liturghie. Era și religioasă. Când coborâ în piața San Marco, gondolierul îi ceru dublu decât era taxa. Ea, care zvârlea banii pe fereastră cu amândouă mâinile, refuză să-i dea un ban mai mult. De aici, un duel cu vorbe tare, țipete, după care Magda, scoasă din fire, se repezi la el și cu câțiva pumni zdraveni, culcă la pământ pe vleșganul mai înalt decât ea cu un cap. Enormă senzație printre cei care se aflau de față. O femeie cu pumn de fier și încă una frumoasă. Un american în haine sportive se a plecat victimei numărând până la nouă. Knockout Lumea rădea să se prăpădească În cele din urmă, gondolierul se ridică buimac Dar rămase și mai buimac când americanul îi strecura o hârtie de 100 de dolari Ilarie nu participă la această scenă O aștepta pe victorioasa Magda la cafeul Florian Unde veni însoțită de american, un bogat armator Acolo tu străi în admirația unanimă Exact în a zecea zi de la sosirea lor, Magda ținu să-i amintească partenerului. Dragul meu, știi că astăzi s-a împlinit sorocul? Da, știu. Ce vrei să spui? ne întoarcem în țară? Eu nu. te întorci singur-singurel. Și tu ce faci? Plec peste ocean cu John. Da? Bun. L-ai angajat pe american? El m-a angajat pe mine Vorbești serios? Adică de ce m-aș mira? Pe cât timp? Pe o lună Eu o durată maximă la un tarif ridicat 5.000 de dolari pe zi Strașnică tranzacție, nimic de zis Cred că nu te super. altfel nu ai niciun motiv Să zicem că nu la dreptă vorbind, mi-ar fi plăcut să prelungim șederea noastră. Oh, imposibil! Nu țin deloc să amestec dragostea în afacerile mele. Prefer numai preliminarele ei. Am împlinit acum un decine și jumătate vârsta de 15 ani. Femeia nu să-i plătească suma făgăduită, dar Ilarie refuză categoric. Nu pot, Magda, înțelegi? Am crezut mereu că glumești, dar văd că... În ruptul capului nu primesc bani de la tine Atunci am să-ți trimit Să nu faci asta că mă supăr foc B-am să o fac, uite așa Stai, regină, nu te pripi S-ar putea să am nevoie vreodată de această sumă Și să-ți o cer eu însumi Când? La sfântul așteaptă? Nu, îți vorbesc foarte serios Fii și așa Și ca să încheiem cu bine frumoasa noastră aventură Vrei să mă conduci la gar? Oh. Desigur, cu plăcere Înainte de a se urca în vagon, Magda îl ca o în cancelaria pensionului După care i-i tras ușor două palme Astea pentru ce sunt? Pentru că ești un prostuț cu diplomă